San Pablo apostoluak erroma tarrei egindako gutunetik. Zenideok, liburu santuetan idatzita dagoan guztia, gure ikasbiderako idatzieben, geure eroapenaz eta liburu santuek emoten deuskuen adoreaz, itxaropena izan daigun. Eroapenaren eta adorearen itxurri jainkoak jainkoa, kemonde izuela alkarrega bereko izatea, kristauei jagokenlez, Biotz batez eta hau batez goratu dagizuen jainkoa Jezukriztok gure jaunaren aita. Olanbara, egiozue alkarri harrera ona, kristok zuei arrera ona egin deutxuen lez jainkoaren aintzarako. Hau dinotxuet. Jesucristo juduen zerbitzari eginzan zan, asabei egindako agintzariak beteten dituan jainkoaren leialtasuna egiaztatzeko. Eta harrera ona egin utzen gentilei jainkoari beraren errukiagaitik aintza emondeioen. Honan diño eta liburu santuak. Ospatuko zaitu naziñoen artean jauna, goratuko dut zure izena.